Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui es celebra la Rebetlla de Sant Joan una de les festes populars més estimades pels catalans. D'una banda serveix per donar la benvinguda a l'estiu, però d'altra es tracta d'una bona oportunitat per trobar-se amb familiars i amics en una nit màgica on el foc i els petards també són els protagonistes. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans però, comencem amb els titulars. Avui se celebra la rebetja de Sant Joan, una nit màgica on el foc i els petards són protagonistes. Els tianins que vulguin podran celebrar un any més la rebetja sense sortir de Tiana, amb alguna de les propostes per aquesta nit, com són les del casino i les de l'espai Tiana. La rebetja de Sant Joan és també una de les nits més especials de l'any, però alhora cal prendre precaucions sobre l'ús i manipulació dels petards i ser cautelosos davant les fogueres. La flama del Canigó arribarà a Tiana aquest dijous des del cim de la Catalunya Nord. Per locació, el club de patinetge de Tiana seran les encarregades de representar l'acte simbòlic amb una exhibició que es durà a terme al parc del camp de futbol vell. El col·lectiu d'indignats de Tiana continua realitzant les seves assemblees a la plaça de la Vila per tal de configurar una sèrie de debats que donin continuïtat a les seves reivindicacions més enllà d'accions puntuals. En aquest sentit, destaca una proposta que planteja un debat entorn el mecanisme sobre la presa de decisions dels pressupostos que elabora l'Ajuntament de Tiana. La tercera edició de les trobades que porten com a títol narracions vivencials ha estat un èxit. En aquesta ocasió, el debat ha girat entorn a la vida social al carrer, una temàtica oberta on tothom ha pogut compartir les seves experiències en aquest projecte que té com a objectiu recuperar la memòria històrica recent de Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. Els tianens que ho vulguin podran celebrar un any més la rebetja de Sant Joan sense sortir de Tiana. Aquestes propostes passen per entitats privades o associacions, ja que en motiu de la política de contenció pressupostària que deuen a terme la majoria dels consistoris municipals, cada cop més els ajuntaments han deixat d'organitzar cap acte festiu concret per la revetlla. En aquest sentit, destaquen una de les propostes clàssiques de Tiana, com és la revetlla del casino, on 300 persones ja han confirmat la seva assistència. El president del casino, Enric Cardús, ens explica les propostes de la festa que hi han organitzat. I pos doncs, aquesta revetlla dels... No? en jardins jardí dins del, del, del club eh, pues, per, pues, per donar la benvinguda a l'estiu. Una revetlla oberta pues, als, als nostres socis i, i amics eh, i, i esperem pues, que, com cada any, pues, eh, pues, siguem, eh, sigui una revetlla divertida, ja està composada per un sopar pues, que està servint pel restaurant del, del casino i, lliorment, pues, eh, pues, a la revetlla, amb ball, amb... Pues, amb un. un D'altra banda, a l'Espai Tiana també s'ha volgut afegir a la celebració de l'estiu amb una proposta lúdica per a aquesta raveja que s'inicia a partir de les 11 de la nit. Per l'edició d'en des de l'Espai Tiana no oferiran sopar, però sí es podrà comptar amb la clàsica coca. Prendre unes copes i bona música en un ambient a la fresca i decorat per l'ocasió són alguna de les propostes que ha preparat Xavi Morera, responsable de l'espai. Tenint l'entorn que tenim, allà amb la piscina, l'aire lliure a les dues terrasses, però el que farem demà, i ja el que farem que serà a partir de les 11, farem gent que la casa de la casa com sempre, donarem coca de Sant Joan a tots els assistents, una copeta de cava i llavors posarem musiqueta, que després de molts anys em sembla que l'ha tornat posar jo. Fa molts anys, fa molts anys d'autituds posar música i, bueno, anem a posar una música una mica dels 70, 80, 90, per recórrer vell temps i tota la gent que, que hi ha, que vulgui passar una rebella a fresca a un bon entorn, en un bon ambient, doncs estan invitats allà a passar una bona estoneta. Com marca la tradició, a Catalunya una nit de Sant Joan no és el mateix sense els petards i els jocs artificials. Aquests dies, pares, mares i fills i gent de totes les edats s'han acostat a la perdedeta de patars de Tiana, que està ubicada a la zona del parc del tramvia. En aquest sentit, un dels venedors de la parada, Albert López, ha confirmat que els efectes de la crisi també s'han notat, i molt, a la venda de petards. Lo que està passant és que la gent ve, eh, s'ho molt, agafa el catàleg, se l'estudia bé, eh, el nostre, de la competència i té un pressupost màxim i acostumar a no, no passar-se d'això. Sobretot ve, ve gent, bé, bueno, ve, ve, venen les famílies, no, no venen tant els nanos sols. Suposo que és per controlar una mica més el gasto. I pel que em diu el meu, el meu cap, eh, sí, eh, precisament aquí a Tiana, les vendes són inferiors al que s'esperava. Pel que fa als productes que han tingut més èxit de vendes, Albert López ha confirmat que destaquen els articles clàssics com les bengales o les boles de drac que fan espurnes de colors. En aquest sentit, López ha declarat que la gent està sent força prudent en general i prefereixen comprar articles que no comportin perill, com pistoles de serpentines o coses per infants, tot i que això està relacionat amb la despesa, ja que els productes menys perillosos també són els més barats. Les vendes, sobretot, s'han notat a última hora, com demostra el fet que el dia d'abans de la rebeja s'ha i venut el mateix que tots els dies anteriors. La Rebetlla de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any. Hi ha un munt de tradicions, festes i costums entre les quals destaca el foc com a protagonista absolut. D'altra banda, la presència dels les més joves a la nit de Sant Joan provoca que l'adquisició i l'ús de petards s'hagi de fer sempre sota la supervisió dels adults. Les fogueres, tot i ser protagonistes durant la nit de Sant Joan, només es poden realitzar amb el permís corresponent. En només n'hi ha una autoritzada tiana, a Can Jordana. De fet, els petits incendis en el mobiliari urbà són un dels principals motius de les sortides dels bombers. Referent a les prevencions pels riscos que poden haver-ne amb les fogueres, al cap del parc de Bombers de Badalona, Jordi Pallesà, dona alguns consells per evitar sors durant la revetlla. Tenir molt en compte que les fogueres no estiguin a prop de llocs de vegetació, de que hi hagin cotxes pel voltant, que els edificis estiguin una mica separats i també a l'hora de, de pilar coses, assegurants-se molt de que no hi hagin Sprite a bombones o alguna cosa d'aquestes perquè això podria produir o seria, podria patar el, el, el recipient i, i produir alguna, algunes ferides. No? Per la nit de Sant Joan, el dispositiu del parc de bombers de Badalona amplia els seus efectius amb tres bombers més per sobre del mínim de torn exigible. Alhora compta amb els bombers amb pràctiques que actuen com a professionals, però amb la diferència que sempre hanan acompanyats per personal titular del parc. Pel que fa als petards, siguin quines siguin les seves característiques, cal tenir en compte algunes mesures, com ara no utilitzar coets amb la canya trencada, no llançar-los agafats amb la mà o no tallar els trons finals de les traques. Tampoc s'han de llançar els petards contra ningú i cal tenir-los sempre fora de les butxaques. En aquest sentit, Jordi Palleja també apunta mesures de prevenció. Segur la manipulació dels coets doncs, pots prendre els, seguir bàsicament les instruccions que, que et donen el fabricant a l'hora de, de tirar-los i això sí, sobretot... No tirar-los a, a prop de, de masses buscoses perquè, perquè quan mai saps on, on va parar. I si tot en va parar en un bosc o una zona vegetal, doncs pot produir D'altra banda, el dispositiu policial durant la rebella consisteix en augmentar un 50% de les afectius policials per tal de realitzar més controls d'alcohèmia i ballar perquè no es produeixin comportaments incívics. Tiana, primera hora. La Flama del Canigó arribarà a Tiana aquest dijous des del cim de la Catalunya Nord. Per a locació, el Club de patinatge de Tiana seran les encarregades de representar l'acte simbòlic amb una exhibició que es durà a terme al parc del camp de futbol vell. Un mateix representant del Club de Patinetge serà l'encarregat de llegir el manifest que enguany el poema Canigó, d'Ajacent de Verdaguer, del qual aquest any es commemora el seu 125è aniversari. També, aquells que ho vulguin, podran prendre foc de la flama per a les seves fogueres de Sant Joan. Alhora tots els assistents podran gaudir d'un tros de coca. La iniciativa ha estat recuperada per segona en consecutiu per la secció local d'Òmnium Cultural Montgat Tiana. La secció està en capçala de Tiana per Maria Degador Gador Aira, qui ha recordat el que es pretén amb aquest acte simbòlic. La flama representa, no sé, la germanor dels països catalans, la llengua, la pàtria, i el símbol és que amb aquesta flama que arriba aquí es puguin encendre totes les fogueres amb aquesta flama, aquesta flama que representava la gestió no, de tots els catalans i del País Valencià. L'arribada de la Flama al parc del Camp de Futbol Vei està prevista a dos quarts de set del vespre, moment en el qual unes 40 patinadores del Club de Patinatge de Tiana es realitzaran una exhibició per celebrar la rebuda de la Flama del Canigó. En aquest sentit, la presidenta del Club de patinatge de Tiana, Consol Rosers, ha manifestat que aquesta oportunitat és molt gratificant per a les patinadores. El col·laborar, bueno, per nosaltres, ha sigut una mica d'alegria, i és sobretot a les nenes, que les nenes, eh, qualsevol cosa que els facis fer... Per elles ja, ja és molt gratificant, sobretot les petites. Les petites eh, han portat tot el... Doncs mira, des del setembre, que venen i van fent, i van fent... Doncs una cosa d'aquestes és una injecció de moral per elles. Però a banda de Tiana, la flama del Canigó també arribarà aquest dijous amb un gat, en el mar de la festa major de Sant Joan. El recorregut anirà des de la Torre Guaita, on es comptarà amb la participació especial de la Colla de Diables, i continuarà fins al carrer del Mar i al carrer de l'Església. Cap a les 9 de la vespre s'espera que arribi la Riera del Font, on es farà la de lectura del manifest a càrrec del grup de poesia de Montgat. Cada any, milers de pobles d'arreu del país encenen les seves fogueres de Sant Joan amb el foc de la Flama del Canigó, en el marc d'un procés força ritualitzat que s'inicia el cap de setmana anterior a la nit de la Revetlla amb una trobada al peu del Canigó. La flama és tot l'any a la cuina del Museu de la Casa Pairal, a Castellet de Perpinyà. Cada any, el 22 de juny, el foc surt del Castellet per encendre la foguera que es fa al cim de la muntanya del Canigó, i des d'allà repartir-lo a totes les terres catalanes. La flama reparteix pels pobles mitjançant una llarga cadena de relleus que van distribuint el foc amb tots els mitjans possibles, a peu, en bicicleta, amb cotxe i fins i tot a cavall, i a rebuda a cada vila per les autoritats locals. Es calcula que amb la flama del Canigó s'encenen unes 30.000 fogueres. El col·lectiu d'indignats de Tiana continua realitzar les seves assemblees a la plaça de la Vila per tal de configurar una sèrie de debats que donin continuïtat a les seves reivindicacions més enllà d'accions puntuals. En aquest sentit, els indignats tianencs han desenvolupat una sèrie de propostes que ara la d'ara tracten en diverses comissions. En aquesta línia destaca una iniciativa que s'està acabant de donar forma i que planteja un debat en tots els mecanismes sobre la presa de decisions dels pressupostos que elabora l'Ajuntament de Tiana. L'integrant dels Indignats, Pere Esteve, ens explica més detalls l'objectiu d'aquesta proposta. Informar la gent d'on surten els diners eh, que, que s'utilitzen per fer els pressupostos d'Aciana, eh, veure-ne i estudiar una miqueta en els últims anys com han anat evolucionant les partides i les inversions de d'Aciana a nivell de, de l'administració, i últim, quines, altres, quines maneres hi ha de, de fer que aquesta desigua dels pressupostos pugui ser refrendada per la gent. Sistemes de democràcia real, no?, de que, de, doncs, de que fos un referèndum, a un sondeig a la població. Iniciatives com aquesta donen sortida a algun dels objectius que des d'un bon inici han plantejat els indinets de Tiana, com és obrir el debat sobre les qüestions polítiques i socials que impacten en la vida dels tianens. L'objectiu és poder recollir el major nombre possible de sensibilitats sobre aquests temes per posteriorment plantejar propostes concretes, de la pobla en general com molt especialment a l'Ajuntament. D'altra banda, paral·lelament a la Comissió de continguts, també hi ha d'altres que estan en marxa, com són les d'Acció i Metodologia. Sobre aquestes, Ariane Cornador ens dona més detalls. La Comissió d'Acció continua treballant. Em sembla que tenen intenció de mantenir la paradeta dels dimarts a la plaça de la Vila... Amb... Ocasió del mercat, també hi ha la Comissió de la Metodologia que en funció de com van anant les diferents assemblees i debats que fem, pues, eh, anem treballant sobre el tema, com gestionar-ho, com organitzar-ho, perquè tothom se senti còmode, tothom pugui parlar i que no es fahagi ferragós. A l'hora una de les comissions més actives és la de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la TIC, que sobretot té una presència important a la Sarça. Pel que fa a l'activitat normal de les assemblees s'han previst dues a la setmana, concretament els dijous i diumenges. L'actualitat de l'Assemblea de Tiana també es pot seguir a través del web www.assembleatiana.org. Tiana primera hora, notícies. Una decena de persones han assistit a la tercera sessió de les trobades narracions vivencials, organitzades per la Biblioteca Camp Baratau. Sota el títol La vida social al carrer, els tianencs han estat força participatius en el debat i han destacat diversos temes socials de la tiana dels anys 40, 50 i 60. Ens dona més detalls, Alicia Aguilar una de les coordinadores d'aquest cicle de debats. Ens han explicat coses de la festa major, lo que es feia a la quaresma, les excursions que feien, quan es caçava un vidu amb una soltera, tot el que feien... Bueno, moltes coses. La, la festa de la bellessa, de la persona més vella, eh, era com un concurs. Quan es batejava Fulanito, sabien tots la vida de tothom i quan es moria algú ho sabien perquè anaven, bueno, durant un any o més havien d'anar tots de negre. Les altres dues sessions anteriors també han estat dedicades a recuperar la memòria històrica del municipi amb temàtiques com el mercat i comerç a la Tiana de la primera meitat del segle XX, la segona edició va tenir com a protagonista les escoles de Tiana, un àmbit que ha viscut molts canvis en els darrers anys. Amb aquestes tres edicions realitzades és un bon moment per realitzar una primera valoració i descobrir quina acollida han tingut aquest cicle de narracions vivencials. Ens ho explica Alicia Aguilera. Doncs pues molt bé, molt positivament, perquè pensaven que quan, quan ho van proposar van pensar, bueno, potser va bé, potser no, però la veritat és que la gent col·labora moltíssim, explica moltíssimes coses, porta moltes fotos i la veritat és que ha estat molt animat, la veritat que sí, que és, ha estat molt gratificant. Aquest estiu servirà per realitzar una aturada en aquestes sessions però amb l'objectiu de poder seguir més endavant amb aquest projecte, ja que tant des de la biblioteca com per part de les diverses persones que han anat assistint, la intenció és poder continuar amb aquest cicle. En principi per a nosaltres encantades. El que sí que és veritat que ho hem preguntat, si volíem seguir i sens dubte ens han dit que sí, que ara sí que volen parar perquè és estiu i fan moltes coses, però hem proposat eh, fer-les a l'octubre, novembre i desembre, o sigui, seria l'últim trimestre de l'any, i ens han dit que sí que sense cap problema, o sigui, que ja començarem a treballar en, en el tema. Alguns dels temes que s'han plantejat per futures sessions versen sobre com es va viure la guerra civil atiana o com han canviat els serveis mèdics des dels anys 40 fins ara. L'objectiu final d'aquest projecte de narracions vivencials és dotar d'un fons documental al municipi amb aquelles vivències del carrer i que sovint s'escapen de les publicacions dels historiadors, centrats moltes vegades en els grans esdeveniments. La participació de Radio Tiana en aquest projecte, que enregistra íntegrament les trobades, podria servir per transcriure les vivències en un llibre on es repassi la història de Tiana. Radio Tiana. Notícies. El temps. Hola, bon dia. Avui no s'esperen canvis importants pel que fa a la situació meteorològica que tornarà a estar dominada per un temps en general estable i assolellat a tota la comarca. Si bé això sí, aquesta tarda apareixeran alguns núvols fins i tot algunes nubolades cap al marés menor, però d'entrada no s'esperen precipitacions. Els vents en gr a grans trets seran fluixos o lleugirament moderats, bufaran de gregal del nord-est, i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb petites arees de maró poc importants. Les temperatures baixaran una miqueta, sobretot de cara a aquesta pròxima nit de rebetlla i a primeres hores del dia de demà. Precisament demà parlarem d'un ambient més fresquet a primeres hores de la jornada, però després les màximes seran semblants a les d'avui, per tant continuarà la calor moderada. Els vents seran fluixos, normalment de cara demà, de direcció variable i la situació marítima esperen que estigui tranquil·la per cerca demà al matí degut a aquest descens de temperatures que tindrem durant la propera nit poden formar-se alguns núvols baixos aquí a la comarca del Maresme però en tot cas són núvols poc importants al cap de setmana el temps serà plenament assolellat tant dissabte com diumenge i a més a més les temperatures tindran una clara tendència a anar-se recuperant i això ho notarem molt més a principis de la setmana vinent amb la primera irrupció d'aire càlid més o menys destacable de la temporada Diana, primera hora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 Continua el temple parroquial de Tiana, una mostra que té com a objectiu fer balanç dels seus primers 125 anys d'història. En l'exposició s'hi poden veure fotografies i escrits que expliquen la història del recinte religiós des dels seus inicis fins a l'actualitat. La podeu visitar fins al 10 de juliol. D'altra banda, continua la sala d'exposicions al casal de Tiana una mostra dedicada al fotògraf José Antonio Sancho, amb el títol Cavernàdios la podeu visitar fins l'1 de juliol tots els dies des de les 5 de la tarda fins a les 9 de vespre i a més els quarts de setmana també de les 10 del matí a les 2 del migdia. Dijous. Festes. Aquest dijous arriba la Rabbetlla de Sant Joan i amb Veiga, la Vila de Tiana, ha preparat un conjunt d'actes per celebrar aquesta efemèride. En primer lloc, els tianencs podran veure arribar la Flama del Canigó amb mans de les alumnes del Club de Patinatge de la Vila, això serà el punt de dos quarts de set del vespre, el parc del camp de futbol vell en el marc d'una activitat organitzada per onim cultural. Més tard, la Red Vella continua amb dues activitats paral·leles. D'una banda, l'Esplai Tiano acollirà a partir de les 11 de la nit una festa destinada a totes les edats. Mentrestant, paral·lelament al casino de Tiana, organitza a partir de dos quarts de de la nit un sopar a la fresca música de fons. Més tard, precisament la música agafarà un caire més destacat a les Moreres amb el DJ Marc González. Dissabte. Festes. En el marc del festival de circ de Tiana arriba aquest cap de setmana la fida l'1, 2, 3 del Pallasso, al parc del doctor Mascaró on els tianencs i tianenques podran gaudir del saló recreatiu organitzat per Otsiquetiteias. La fida començarà al punt de les 6 de la tarda i s'allargarà en el cas del dissabte fins a la 1 de la matinada i el diumenge fins a les 10 de la nit. D'altra banda, paral·lelament, en el parc del camp de futbol vell de Tiana, l'agrupació Los Galindos presentarà Maiurta. Ho farà tant dissabte com diumenge, de dos quals de 8 del vespre fins a dos quals de 10 de la nit. L'entrada té un cost de 10 euros pels adults i de 5 euros pels nens i nenes de 3 a 12 anys. Aquest cap de setmana Montgat celebra la Festa Major de Sant Joan, que tindrà com actes principals unes portes obertes a la Torre de Guaita, la botifarada popular i el vall de la Festa Major pel que fa al dissabte l'endemà al diumenge, la ballada de Sardanes, la trobada de Puaires i el Castí de Focs artificials a dos quarts d’onze de la nit marcaran el fi de festa. R Tiana: Serveis Informus.